prova. Gweyelmo. Gweyelmo. Inte Guglielmo. Säger man inte Guglielmo? Nej, Gweyelmo. Är det fel att säga Guglielmo? Ja, det är det. Vad sa jag en gång till? Eh, tänk som att det stavas G-V-E- J-E-L-L-M-O. Gweyelmo. Gweyelmo. Ja, vad ska du kramla till det? Ja, men jag, jag har varit inne och kollat uttalet. Jag sökte på Youtube. How to pronounce... Och så skrev jag det. Gå i hjälmå. Gå Måste man säga där verkligen? En rekonstruktion av de sista desperata SOS-meddelarna från Titanic före hon slukades av havet den 15 april 1912. Tack vare den tådlösa telegrafen som nyligen har införts kunde de här ropen på hjälp sändas ut och 712 människor som annars hade mött en säker död räddas. Men vi backar istället till den 6 november 1789, logiskt nog- och befinner oss i Bologna där professorn i anatomi, Luigi Galvani- i sitt hem utför elektriska experiment samtidigt som hans fru- ägnar sig åt att flå grodor som ska användas till Galvanis föreläsningar. De sitter där och har det mysigt och han håller på med sina stratar och elektricitet- där hon håller på att skära grodorna. Och när hon pysslar med det här så upptäcker hon plötsligt något som får en Europa av förskräckelse- den stendöda grodans ben rör sig när de vidrör den med kniven. Har den fått liv? Luigi, titta hit, på honom. Galvani undersöker saken och upptäcker att den lilla grodan som uppenbarligen är död ändå rör på benet när han slår igång sin elektricitetsmaskin. Det här är då en ny form av elektricitet. Beröringselektricitet. Och det kan vi ju alla ibland uppleva när vi rör vi varan och eh, det är några metaller inblandade samtidigt. Så kan det ju uppstå gnister. Och det kallas för galvanisk elektricitet. Fenomenet kommer att inspirera en annan italienare, Alessandro Volta, till att konstruera det första batteriet. Elektricitet blev på modet under 1800-talet. En amerikan som heter Samuel Morse kommer att utveckla ett helt språk för elektrisk telegrafering med hjälp av kablar som ber ut sig över världen under 1800-talet. Men tänk om Morsespråket funnits på galvanisk tid. Då kanske hade han kommit på tanken att med hjälp av sin elektricitetsmaskin... Som fick jordbenet att göra på sig, sända meddelanden till Fun en bit bort. Tre jordbenspark för en viss bokstav och så vidare. Nu gjorde ni inte det. Här. Istället kommer dagens historiepodden handla om ytterligare en italienare, från Bolongna, som hundra år senare, med stöd av all forskning mellan Galvani och han själv, får denna briljanta idé. Denna idé som är förutsättningen både för att rädda folk från sjunkande Titanic-skepp. Som det på sätt och vis är för att Robin Olofsson och Daniel Hermansson ska kunna leverera ytterligare ett avsnitt av historiepodden. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av historiepodden. När lyssnar på den här inledningen då tänker jag att eh, ett lämpligt namn för det här avsnittet kanske skulle vara Bolognaprocessen. Mm. Hur tänker du? Nej. Det är att Det är väldigt mycket som tycks utgå från staden Bologna. Ja, så är det ju. Bolognaprocessen var väl när vi bytte system från att räkna det eller högskolepoängen. På ja, just HP. det, det är klart. Ja. Första gången jag fick höra det då var det en snubbe som förklarade, "Ja, ah, men Ah, du kommer få dubbelt så många högskolepoäng. Det låter ju skita bra. Ja, ah, grymt! <laughs> ja, fast vi representerar <laughs> ju inte. Nej, där kommer besvikelsen så som en blöt filt och lade sig. Du som oss. brukar eh, gilla det här med Frankenstein och Mary Shelley. Mm. Kände du någon koppling här? Vet du en person som kittlades av Galvanis experiment? Ja, det lär ju varit Mary Shelley. Ja, fast ännu hellre Lord Byron. Ja, Lord okay. Byron och Percy Shelley, Mary Shelleys make, då. De satt sena nätter fulla på absint och pratade mm. om Galvani och, och den här elektriciteten samtidigt som Mary Shelley låg hög gravid i rummet bredvid och lyssnade. Och eh, enligt förordet till, jag tror, det andra utgåvan av Frankenstein så var det så som eh, tanken om hur monster skulle väcka till liv föddes. Mm, ja, men så är det. De här två figurerna återkommer ständigt i historiepodden. Ja. Byron och makarna Kelly. Ja, det är ju det är goda vänner till mig. Ja. I alla fall på ett intellektuellt plan, höll jag på att säga. Det är, jag har tänkt mycket på dem och läst mycket om dem. Ja, och eh, på ett intellektuellt plan står du också likvärdig med Ada Lovelace. Du, du ja, gillar att jämföra dig själv ja, med de här sa, höjderna. Ja, men det är intressant... vi vet gete. ju alla den här eh, raka linjen som går. Eh, Lord Byron, Makarna Shelley, Ada Lovelace, Robin Olofsson. Den, man har ju hört den här räckan av människor Men... i alla stora litteratur som har. Men visst är det intressant att vi i förra avsnittet kanske lite grann av misstag grävde upp någon sorts eh, historisk hjälte i William King. <laughs> Eh, Ada Lovelace, lite korkade make som satt och tunn, satt och beställde tunnlar som inte ledde någonstans. Ja. Har vi fått lite, lite hejarop för på Twitter? Ja, men det är ju inte så svårt att identifiera som honom som sagt. Det är, ju, det är väl roligt. Och... På ett sätt tänker jag att han är en perfekt metafor för det tillstånd som många lever i idag, i medelklassen. Att man har det ganska bekvämt. Och istället så bygger man tunnlar som inte leder någonstans. Man kanske har en Minecraft-server som man lägger 3000 timmar på att bygga upp ett eget Pompeji. Eller man blir jätteinne i modelljärnvägar. Eller, Det är ju eller faktiskt man, en väldigt bra sånt. jämförelse. Ja. Så att William King, du var före din tid. Han kunde lika gärna suttit med <laughs> Minecraft eller något. <laughs> ja. Ja, jag vill säga någonting om titeln på dagens avsnitt. Ö, förresten, du ska få säga det. Jag vill bara, Vi ska ju tacka lyssnaren Benjamin som har gett oss vår nya logga. Som ni ser ja, i det här det. avsnittet och som ni har sett dyka upp på Facebook och även på iTunes. Eh, tack så mycket för den Benjamin. Vi har fått väldigt positiv feedback på den att vi nu ser lite mindre amatörmässiga ut. Och det gläds vi ju åt. Mycket tjusig. Och på titeln som innehåller ordet eter. Mm. Så... Eh... Ja, att man eröver eten i den här vevan är ju kanske lite stora ord eftersom ordet ete är då en fysisk benämning som man hade på något, någon slags substans som man täcker, tänker sig sträcker sig över hela universum och som kan transportera ljus och, och sådana där saker. Mm. Och om det nu finns någon ete är ju det ju lite tveksamt här. Alltså, Einstein slog ner på den här Eter-teori 1905 och sa, då, det ja det blev inget av med det här. Det finns, ing, <gör> det finns ingen Eter. Nej, men den är väl avfärdat. Ja, men sen ändrade Einstein lite och var inte riktigt på hur, säker hur man skulle tolka det här med, med ljuset. Om inte Einstein vet riktigt så kan ni förstå att jag inte riktigt kan förklara det här. Jag ville bara eh, lyfta fram att eh, ordet Eter är då ett fysiskt begrepp förr i tiden som är... Större än bara det vi använder det idag. Men då tänker man oftast på radiovågor och mm. radiokommunikation. Det ingår ju i den terminologin lite. Etermedia. Ja, och det är väl ur den aspekten vi ska tänka på att man erövade eten mm. på den här tiden. Och vem är det som sätter igång med det här då? Heinrich Hertz. Mm. Är det en ja. lämplig gubbe att börja i? Eller gubbe, eller en ung man. Ja, en ung han, det, det, tysk fysiker. Han var bara 37 när han dog. Så han 36 var en, tror jag. Han var ännu ingen annan på med här, så det är väl... Nej, men jag tror att han var 36, för jag skrev nämligen upp att han ingår i den här klubben som vi startade förra veckan med människor som dog när han var 36. Mm -hmm. Lord Byron, Ada och Heinrich Heretz. Mm. Ja. Mm. Men han verifierar att det faktiskt går att skapa elektromagnetiska vågor. Det här var ju en tanke som hade föreslagits tidigare men det här Hertz gör att han faktiskt bevisar det. Och att de här fortplantar sig med ändlig hastighet samt att de delar många egenskaper med ljusstrålar. Och det är ju de här elektromagnetiska vågorna som hela det här avsnittet tar sin början. Mm. För det är ju människor som läser Hertz forskning och blir mycket, mycket intresserade av den. Som vi eller som jag var inne på i inledningen så är det här med elektricitet förstås eh, har man ju pysslat med ännu äldre tillbaka. Och förra avsnittet så nämnde vi den här Michael Faraday mm. som också hållit på med elektromagnetism. Så, så det, själva tanken med elektricitet är ju inte direkt ny och inte elektromagnetism heller egentligen. Men däremot att det finns vågor då som du sa mm. med Hertz här han som bevisar det. Har du något Besamt. årtal? Nej, jag har inget årtal. Jag ska inte ner det. Nej. Och jag har inte det där i huvudet heller. Men det är han som gör det som sagt. Jag tror det på 1860-talet. Mm. Och då har det ju redan funnits eh, möjligheter att telegrafera överallt som sagt. Via kablar. Och det är ju på grund av eh, en massa figurer som har på med det under 1800-talet. Bland annat Samuel Morse är ju en stor föregångare i det Och det kanske vi... Ta en titt på någon annan gång Utan nu är det ju en annan form av telegrafering Som det handlar om Går du tillbaka ännu längre så fanns ju den optiska telegrafen ja, Att man helt enkelt Gjorde stora konstellationer På tavlor uppe i luften Så kollade man Se där, Napoleon kommer Ja och man kan ju dra ända tillbaka till... Men, röksignaler. Det finns ju röksignaler och man kan tända eldar och grejer. Så det är själva grejen... Man kan dra ända tillbaka till sagan om ringens tid. Exakt. När de tänder eldar. Ja. Och det är länge sedan. Ja, det är det egentligen. Kan ja. du... Nej, ja, det är ju en alternativ medeltid. Jaha, nästa. Yes. Men det är inte det vi ska prata om. <laughs> nej, vi, vi kanske ska prata om den uh, unge... Guillermo Marconi. Ja, snyggt uttal där på förnamnet. Tack, jag har googlat det. Jag kommer bara säga Marconi till honom. <laughs> Och han växer upp då i Bologna som sagt. En av Europas klassiska universitetsstäder. Mm, men han är inte någon ivrig student vid det universitetet. Nej, han är en ivrig student men inte vid något universitet. Självbildad ska man väl inte säga för han hade ju några av tidens absolut stora tänkare Som lärare Bland annat Augusto Riggi Som var en framstående italiensk fysiker Men han går inte Som du säger vid universitetet i Bologna Nej han får en massa privatlektioner Av sådana som Riggi och andra mm. Och det är möjligt Eftersom hans pappa Giuseppe Är ju en ganska Ja men han är ju tät ja. Affärsman Och markägare och sådär Och hans mor är ju då inte italien italienare utan... Irländska är ja. Jameson. Mm. Och hon kommer vara ganska viktig i påhejandet av det som hände här. Mm. Medan eh, pappa Giuseppe är mycket mer skeptisk. Vet du vem säga. hennes farfar var? Ja, eh, det är ju en grundare av det här whiskydestilleriet som är känt va? Ja. Jameson Son eller vad heter Precis. Bra faktakunskap. Mm. <laughs> är du, har du druckit whisky ni frågar? Ja, det har jag nog. Vi kanske ska gå vidare. Ja, så att... Ska vi gå någonstans till slutet på 1800-talet? Säg perioden kanske 1894-1895. Då en 22-årig Guglielmo Marconi låser in sig i övervåningen på familjens lantegendom. Och förvandlar hela den övervåningen till någon typ av märkligt laboratorium. Ja, det här var ju till hans fars stora irritation För han hade ju varken som sagt en utbildning eller en avslutad utbildning och eh, farsan tycker att han grabben måste ju göra något han måste ju bli något vad håller han på med egentligen mm. men som mamma är där hon har ju mycket starkare tilltro till sin son han kommer ju med han det är hon som har ordnat då så han har fått komma in på olika fysik för, lä, för läsningar där i Bologna mm. utan att vara inskriven och så ordentligt hon övertalar ju eh, farsan Giuseppe där att eh, kan han inte få, få hålla till ute i vår villa på övervåning där med sina experiment. Vad är det för experiment? Vad håller han på med egentligen? Och håller på att grymta och, och så. Ja men han ska ju bevisa det här du vet. Med att man kan telegrafera utan, utan tråd. Mm. Telegrafera utan tråd? Jag ska vara ett galen pojken. Vad är det för hokus pokus? Det, det där håller ju inte. För det här var ju en ganska jordnära här som sagt. Han kunde ju siffror och... Och annat. Men, Men han var affärsman. Ja, och det här var inte affärer. Nej, och det är inte handfasta grejer som man kan ta på. Nej. Vet du vem Guilamo påminner mig om här? Nej. Bara på tal om det du sa tidigare, om Victor Frankenstein. Och hela den här bilden om att, för Victor Frankenstein låser in sig på, på en loftvåning i ett hus i Ingolstadt i Tyskland. Och där är han två år. Mm. avmagrar och febrigt jobbar han med sitt projekt, slutar ha han har ingen kontakt med omvärlden slutar skriva till sin festmö och så, så, sen när han lyckas med sitt projekt, då vaknar han upp och kommer ut där som en förstörd man och det är väl lite grann samma sak här, fast istället för att föda ett vedervärdigt monster till denna värld så kommer Guillermo Marconi ut med en riktigt bra uppfinning istället. Ja, det där du sa där, på, som han hållit på med på Villa Grifone som familjens Lantigendom heter det är ju, det är precis det som händer, han äter ju inget och den där övervåningen förvandlas ju till värsta, eh, ja men det ser ut som en rövarkula. Vi stänger in en 21-åring på en övervåning och mm. han håller på med sina experiment då städas det ju inte i onödande ägt här. Nej. Och eh, mamman kallar dit läkaren och för han äter ju inte grabben här, hur ska det här gå och, och är väldigt orolig. Och sen börjar det försvinna grejer också. De har ju tjänstefolk där, trädgårdsmästar och annat som börjar undra vart alla vattenkanner och metall har försvunnit. Ja då hittar de tjänstepiga eh, sönderklippta skrotbitar sen som kommer från den här eh, unge Marconis ja, sopor. Och då fattar man att det är han som har snott grejerna här ja. till olika saker. Han håller på att bygga eh, master och antenner av olika metaller. Och det, här, det kan ju bli lite lurigt ibland att förklara exakt vad det är han gör. Även för oss här, kanske jag Även för sådana radio -veteraner som oss. <laughs> ja, Ja men han bygger ju apparater i alla fall efter modeller av... Jag menar, han har ju sett i sådana här tidskrifter hur hertz eh, apparater fungerar. Den sänder ju ut vågor, gnistvågor på 20-30 centimeter. Men Marconi hade ju tänkt sig att... Solens ljusstrålar gick ju oändligt mycket längre. Borde man inte kunna sända meddelanden längre då? Kanske åtminstone upp till några hundra meter tänker han sig alltså. Och det är där han försöker eh, forska fram någon metod på här. Och som är nästan som en fix idé. En besatthet uppenbarligen hos honom. Och eh, det är inte bara den här Hertz-modellen han går efter. Det finns någonting som kallas för eh, en kohär som en liten glasbehållare med metallflisspån i. Och hur den där exakt funkar eh, kanske man kan återkomma till senare här om jag lyckas förklara det. Men han, han utgår alltså från åtminstone tre andra forskares eh, apparaturer och försöker sammanställa dem. Mm. Men sen har han ju då eh, en egen idé om eh, mottagare och sändare. Och det är det han håller på att med där uppe på ovanvåningen. Och året är då som sagt 1895. Och vad är det som händer? natt? Huset växer av hurrarop. Mm. Den här. Han har haft ett Viktor Frankenstein-ögonblick när monstret vaknar till liv. Han har lyckats sända ett meddelande från ett rum till ett annat. Och han skriker på sin. Mamma, mamma, mamma! mamma! Hur skriver man det på italienska? Mamma, Mia! Mamma, Mia! Ja, eller något. Vi, vi får ju tänka så att det här är en... Typisk italiensk eh, ung man med den här relationen till sina mammor som de, mm. som de enligt klyschan har. Ja, precis. Och hon har ju flyttat ut dit till villan nu under hela hösten. Eftersom hon vill ha koll på honom och så sagt. Medan pappan håller till inne i stan fortfarande. Men mm. hon klär på sig morgonrocken och han sliter med henne upp på för att visa vad det här handlar om. Och så sätter han henne i en stol i ett rum och så går han in i sitt andra rum och så trycker han på sin morsnyckel som han använder för att sända de här eh, meddelarna. Och hon blir förstås först väldigt orolig och tänker, att det hänt någon olycka? Vad är frågan om vad gapar på. om? Ja, men sen blir hon placerad där och, och får sitta och titta på någon form av kompass. Och sen är plötsligt så lyser rummet hon sitter i upp av någon slags, eh, ja men det finns någon kopplad någon lampa där och sen så svänger den här kompassen. Och han skriker inför. Ser du? Såg du? Nålen svänger. Och han har en intensiv blick där. Och bara är väldigt uppjagad av det här. Och hon var ja. Det är ju helt fantastiskt jag, nu, vad som hände. <laughs> och undrar lite varför hon har blivit uppjagad för det här. Ja. Jag är inte säker på vad som har hänt. Men jag känner din energi. <laughs> och jag gläds med dig. Det är inte läge att bli avgöra att jag har blivit väckt över det här. <laughs> Eller något. Hon fattar att, han är, att det är något viktigt för honom i alla fall. Men det ska bli viktigt för hela världen sen kommer det visa sig. Det här är då ett högkänsligt mätinstrument som man har. Som har förbundits med ett batteri. Enligt Voltas princip. Med en sån här Kohär. Som är då en, alltså en glasbehållare med löst metallspån. Och när den här eh, glasbehållaren som sagt utsätts för en elektromagnetisk impuls så sjunker det inre elektriska motståndet och sen så sammansluter sig de här spånen vilket gör att det blir mer ledande. Det kanske sitter någon ingenjör där ute som har en aning om vad som händer då. Jag tänkte, här är det någon som hade VGI-teknik i nian. Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg vad <laughs> hade. Men den här gnistan skapar elektriska svängningar och eh, sån här så kallade etervågor bildas och far iväg genom eh, ja, vinden där. Och eh, träffar den här mottagaren som finns i andra rummet och det är då den här lyser upp. Och han står där och tycker på den här morsnyckeln men får ni kliende ungefär som ett barn som tycker på en ja, vanlig stömbyta eller gläppe. Och man ser, titta här, mm. det gjorde man ju när man och tyckte det var skitkul. Ungefär så står han där. Och hon bara, ja, ja det, det är ju bra det här. Får jag gå och lägga mig nu? <laughs> ja, just det. Ja, det kan du göra. Nu har han ju bevisat för sig själv att, att det går. Men det är andra som man ska bevisa det här för också. Bland annat pappan. Den skeptiska pappan. När han har gjort det här inomhus. Då, nu kommer vi till en fas, i, en fas i forskningen då det ska testas över större avstånd. Det ska testas utomhus också. Och han byter ut den här kompassnålen mot. Eh, jag var byter ut den mot? Ja, men det är ju en, en sån här morsmottagare som skriver sträck på Ja, just det, och ja, du, du får sträck och, och prickar istället, ja. Mm. Och då ska han tillsammans med sina brorsor visa för pappan. Titta nu här, nu, nu trycker jag. Du kan gå och titta. Och pappan går dit och kollar. Ja, mycket riktigt. Det blir sträck och prickar. Det finns några kablar här, men de verkar ju inte gå hela vägen dit bort. Så att, mm. ja, jag får väl acceptera att det tycks fungera det här. Ja. Bra jobbat, Pöjk. Ja, det är en lördagseftermiddag det här. Och det är en ganska stor stund när den här skeptiska pappan, efter att ha kontrollerat allting, går med sakta steg fram mot verandan där Marcona har suttit inne i huset och klickat på den här morsnyckeln. Så har ju pappan gått bort och vinkat med en flagga när han ska trycka på den där. Och sen så ser han ju då att det blir utslag. Och så går han fram och bara tittar på sonen tyst- och slänger fram handen. Och eh, ja, gratulerar. Och är bara lyser hela ansiktet. Och lyckan han har liksom överbevisat. Den här skeptiska farsan. Och på eh, kvällen sen då. Så vågar då tar han ta emot till så fråga om pengar. För att köpa mer material. Och utvidga forskningen. Mm. Och då reser sig pappan upp igen. Och går bort till skrivbordet. Och mycket tyst låtet, så här Skriver han ut en check. På 5000 lire. Och då tänker ju Marikona att det här måste jag, det måste vara något fel pappa. Så här mycket kan inte vara för det är mycket pengar då. Jo då, När min gabb visar sig vara en sån uppfinningsrik här, då, då ska han ha pengar. Då är det inte 5 000 för lite. Och med dem kan han ju då köpa en massa material som behövs. Så man gör ju tester, som sagt, över längre och längre avstånd. 20 meter blir 100 meter och sådär. Och den här teggårdsmästaren och Borschan och Alfonso arrangerar nu det här och de ska stå i andra änden av hela den här stora trädgården, trädgården ja, och vinka med en flagga eh, när de här signalerna når fram. Det stora testet är ju kan du här, de här mystiska vågorna nå över kullar och berg mm. och dalar och så egentligen. Det vet ju ingen. Nej, så att då testar vi det på det sättet. Här, jag ger dig ett gevär och en mottagare. Du knatar bort där på andra sidan berget och om du mottar mina, mina koder eller mitt meddelande så skjuter du ett skott upp i luften. Och Gwielmo då skickar iväg. Jag vet inte vad han skriver. Hej, hör du mig, brorsan? <laughs> Kanske han skriver. Inget svar. Och nu börjar svetten pålas. Det funkar inte. Med förtvivlad blick. Vad händer, vad händer, vad Och han styrer bort mot de här kullarna. Och med förtvivlad blick som sagt. Och bara, kan han inte få ha ett skott? Snälla, vad är det som har hänt? Ja, det som har hänt är ju när brorsan kommer lubbande där. Med geväret i högsta hög. Det funkar, det funkar. Men geväret skjuter blankt. Och när han har Eh, Broderna Alfonso skrikade Då kan han ju knappt få fram några ord Hjärtat tar ju nästan stopp på För han vet att oj det går att transportera De här signalerna även över Berg och, och dalar och grejer Och nu, nu är han ju Något riktigt stort på spåret Italienarna verkar ju inte ha fattat in alls. Nej, det är, vi har gott kaffe, bra mat, fint väder, stolt kultur. Pizza. Vi behöver inte nej. trådlös telegrafi. Inte. Ja, nej. Det är bra som det är, tack. Jag säger tack, men nej tack. Han kan inte... Han kan inte få någon att fatta värdet av det här, verkar det som. Nej. Och du sa innan att han var en typisk italienare och sådär. Men eh, vi ska komma ihåg att de pratar ju engelska flytande, precis som om man vore engelsman. Jag sa att hans relation med sin mamma är, är typiskt italiensk. Ja, det, det är kanske är en f -tjej. För hon följer ju med honom. På väsan till England. För nu ska man testa och få ett patent där. Mm. Det, det finns ju starka kulturella kopplingar mellan Italien och Irland. De är ju till exempel båda två katol katolska nationer. Stolta katolska nationer. Mm. Ja, men varför åker han till England egentligen? Ja, han vill ju se om man kan få ett patent där som sagt. Men först måste man ju transportera in hela hans utrustning i landet. Du ska bara dra anekdoter hela avsnittet. Ja, eller vad då? Ska vi inte jobba oss framåt här? Ja, okej. Okay. Och... Är inte det en spännande grej? Kan det då... Uh... Vad händer då? Han träffar en mycket butter... Uh... Vad heter det? Tullinspektör här. Uh -huh. Som öppnar kofferten och tänker... Nej, men den här maskinen är säker till för att döda drottning Victoria. Ja, det måste ju vara en tidsinställd bomb det här för tusan. Mm. Med massa spolar och tådar och grejer som ingen kan begrepa. Och det här... Han blir helt övertygad när han ser den här metallflisen i den där kohären. Det måste ju vara någon form av spängämne naturligtvis. Och då tar han i beslutet att den här förstockade soltjänstemannen. Vi, vi byter sönder hela Vi Här tar vi inga chanser inte. Så då måste han ju börja om och jobba ihop en ny. Han ser ju på under hela tiden och de står och byter sönder alla de här grejerna. Mycket förfärat. Och hans stora skräck är att någon annan trots allt har kommit på samma idé. Och hinner ta ett patent före. För det har han ju inte en aning om. Alltså han vet ju inte allting om fysik. eller sådär. Det kan ju vara någon som har kommit mycket längre. Och vidan, att maskiner redan finns. Till och med någonstans. Mm. mm. Ja men när du säger så här. Mm -hmm, då tycker jag det låter så frågande. Som att du fortsätter. Ja nej det är men, inte okej, det som är tanken. Nej. Tanken var att ge ett allmänt samtalsstöd. Ja, med... Det finns ju en mm. poäng att lägga in om Nikola Tesla också. Och just där Och liknande maskiner. Men vi kanske ska vänta lite med det. Och istället får han komma igång i England, den gode Marconi. Han lämnar in ett patent där. 1896. Ja, och får det godkänt. Eh, där det står, högt ärade Marconi, bla bla bla bla bla, massa grejer där. Och sen avslutas det med, eh, så kan vi meddela er att ert patent är tilldelats nummer 12039. Och då är det ju stort jubel som utbyter för att inse att det är ingen annan som har ett patent. Nej. På en sån här maskin som kan telegrafera trådlöst. Det finns en tradition i England också av den här, en uppskattning för den praktiskt applicerbara vetenskapen. De har ju varit uppfinningsglatt folk, men nation snarare. Och i England så kommer han ju att råka på William Priest som då är Postverkets chefingenjör. Och Priest kommer att vara väldigt hjälpsam, den har håller han två stycken stora föredrag- Telegraphy Without Wires Och Signaling Through Space Without Wires Det andra av de här håller han inför Kungliga Vetenskapsakademin Och där lyfter han i mycket, mycket stora ordalag fram Marconi och vilken fantastisk uppfinning det här är att i England, det vi har kommit på, det är inte i närheten mm. Och det ger ju verkligen Marconi en, en status och en plattform Att sätta igång med sina experiment och visa upp maskinen och vad den går för Ja, det var ju viktigt att få den här med sig som sagt. För han var ju någon form av eh, symbol för det här. man hade ju När man försökte få med honom på tåget eller man ska säga så hade man ju sänt meddelanden från postkontorets tak till, eh, ja, till marinverket eller vad det var på mm. andra sidan Thämsen för att bevisa att det här funkar. Och det var ju fullt med höga höjda militärer och tjänstemän och vetenskapsmän som samlades runt det där bordet när Marconi skulle skicka det meddelandet. Mm. Och det funkar ju alldeles utmärkt. Även fast han var så nervös att han först glömde bort mors alfabetet. Han fick väl någon blackout där och bara tyckte på den där nyckeln. Mm. Men eh, han fick ju tillbaka ett svar av sin medhjälpare där borta. Och då, ja, då visar det sig att eh, det hade eh, funkat. Och då har alla blivit eld och låg där och bara, åh det fungerar. Hur går det här till då? Och vart går den här tråden och den här spolen? Och hur kan det här gå ihop sig? Mm. så sen blir experimenten mer och mer imponerande. Han åker över till Wales och skickar över någon kanal där. Och till sist så skickar han också meddelande över den engelska kanalen. Mm. Vilket imponerar på britterna. Simma över engelska kanalen, telegrafera över engelska kanalen, ta tåget under engelska kanalen, allt sånt är imponerande. Det var ju på grund av den här pris som han accepterades. Men det fanns ju invändningar mot att, som du sa, de är ett uppfinningsrikt folk tydligen. Ja. Han är ju italienare, delvis. Och har vi inga engelsmän som kan fixa sånt här, tyckte de ju. Mm. Men just för att på visst då säga att nej, men det här är det bästa systemet som hittills har kommit så blir han ju accepterad och, och hyllas över det här. men eh... Genom den uppskattningen kommer han ju sen också få uppskattning i hemlandet, i Italien. Han, får ju, mm. han blir ju hemkallad av den italienska kungafamiljen och får visa upp sina uppfinningar inför dem och få... Eh, fixa några av deras skepp med mottagare mm. så att de ska kunna göra det också. Det är det som är den stora grejen med trådlös telegrafi för att det är klart man kan ju dra kablar lite grann överallt även om det är svårt att göra det över Atlanten till exempel hade man gjort många dyra försök och mm. det hade gått där. Men just det här att du kan ju inte dra en kabel till ett skepp och sen mm. hålla kontakt med dem på det sättet men med trådlös telegrafi så är det möjligt och det är ju en jätte, jättestor grej. Men jag kan uppskatta Marconi för en sak Och den här tuppigheten han har mot kungligheter Det är ju ja. en egenskap som jag gillar Jag tycker om hur han är Drottning... den, här, den episoden ville jag med att vi skulle få med Kör du Ja, Nej, men Drottning Victoria då vill ju att hennes son ska ut på en segelsemester mm. Och då vill ju hon kunna hålla kontakt naturligtvis Hon ja. är ju en omhändertagande mor oh, ja så att hans segelfartyg får en mottagare och en sändare. Och så varje dag klockan tolv så ska det skickas och tas mot ett meddelande för att se hur det går. Och det är Marconi själv som sköter det här. Men så en dag där vid slottet så går drottning Victoria bara rakt förbi Marconi utan att erkänna hans existens. För han är ju en äcklig italienare. Ja, det är mycket fördomar mot andra nationaliteter runt omkring nu sekelskiftet. Och... Ja, men inte minst italienare. Alltså ja. det om, har du, så här, vi ska inte gå in på det för mycket Men de här svenska emigranterna Som är i Chicago till exempel Ja oh, vi kommer så bra överens med irländarna Och sen kom italienarna De här äckliga äckliga italienarna Ja de, det var väldigt eh, Nedlåtande syn på dem mm. Men hans reaktion då är ju att Han blir superirriterad ja. På drottning Victoria Och ja, går inte dit nästa dag Han har ju bugat mycket artigt Enligt konstens alla väglar inför henne Och mm. hon ger inte ens honom en blick och under 16 dagar så har det ju skickats 150 meddelanden fram och tillbaka mellan den här prinsen då som är Edvard som sen ska bli kung Edward VII mm. och den här oroliga mamman drottning Victoria. Men nu är det slut med det. Mm. För kan man inte ens vinka eller säga hej åt mig som har möjliggjort allt det. Tänker inte dyka upp som sagt. Nej. Och då vad händer då? Ja, det blir inga meddelanden. Nej, det blir inga meddelanden för det finns ju ingen tydlig som klarar av den där apparaturen i hans frånvaro. Nej, hon kräver ju... Men jaha, varför har han inte fått några meddelanden här nu från sonen? Ja, nej, Marconi kom inte hit idag. Med tanke på er behandling av honom igår. Och då blev han helt kritvet i ansiktet. Mm. Ska inte jag som är dottern kunna behandla vem som helst, hur som helst? Ja, och har vi inga britter som kan ja, göra det här? fixa hit en engelsman som kan mm. ta kontakt. Och då måste ju den här stackars adjutanten som då... vet om att det går ju inte. skapa med foten i market. Isch att det finns... Inte någon engelsman som kan hantera det här systemet. Och då måste ju hon på sitt sätt be om ursäkt och kalla in Marconi och säga att han har gjort stora förtjänster för England och drottningen själv och hennes son kommande kungen och sådana där saker. Och det är sån så nära en ursäkt man kan komma från en drottning. Och det ligger ju inte naturligt för... Ja, men, ett stort imperium som Nej. England var. Precis, för, för brittiska kungligheter att be om ursäkt. Det finns det många exempel på genom historien. Ja, jag tycker det är kul med anekdoter. Ska man fortsätta? Ja. Det kommer ja. in en redaktör hos honom när han håller på att testa. Han har som sagt testat mycket med och sända meddelanden över till exempel engelska kanalen. Där kan man ju dra en annan om omkring sen också. Men eh, det kommer in en redaktör för eh, Daily Express från Dublin som har en idé till Marconi. Mm. Det är ju så att det förekommer seglingstävlingar ute på havet. Och så står publiken då och väntar in i hamnen utan att ha en aning om hur, vem som leder eller hur det ligger till eller någonting. Och det är kallt och det blåser och det är tråkigt att stå där och vänta på att de här fartygen ska komma in. Eller båtarna. Då frågar han Macron. Är det möjligt att du skulle kunna vara ute bland de här båtarna. Och telegrafera in resultat löpande. Och han, han tänker ja. Va? Why not. Eller vad man nu säger på italienska. Jag tänker och tänker med. Ja, jag, jag, jag kommer inte han sa, någon, han sa säkert why not. Molto bene. <laughs> ja, så han sätter sig i en båt då. Och förvandlas på sätt och vis här till en första sportkommentator nu. Och sitter och telegraferar resultat in till redaktionen som skriver ja, vi är på tak om det här och det blir löpsedlar och det blir extra upplagor och de säljer mm. en massa och här vinner han ju över tidningarna på sin sida, de som tidigare har hånat honom för vad ska han med det här till och vad är det här bra för och, och så. Där. de märker ju vilken otrolig förmånen kan vara att ha en sån här trådlös telegraf. Mm. Och när båtarna kommer in i hamnen då vet ju redan publiken, de har ju sett i, i tidningarna vilka som har vunnit och vilka prislistorna är och sådär. Så, så är ja, det ja. till den första sportkommentatorn kan man säga, tycker ja, jag. jag, jag om, om inte kommentatorn så är det i alla fall det, liksom, ja, Eller det första livesportreferatet eller reportaget. När han håller på med de här Försöken att sända över engelska kanalen. Vad vill säga är att han inte är en sån som bara står och pekar. Gör det här och gör det där. Utan han är ju med i varenda hörn själv och, och rotar bland de här spolarna och springer omkring med uppkavlade armar och smutsiga händer och tar emot då franska tjänstemän som kommer dit i höga hattar. Och är ett viktiga. helvete att jobba med för han klarar inte av att delegera uppgifter och tycker Nej. att själv är bäste dräng och ingen annan vet bättre än vad jag vet. Det är så du tolkar det här tydligen. Jag tolkar det som att han, han vill ju att allting ska funka. Ja fast du kanske tolkar lite rätt här men... Vet du varför Creedens ja. Clearwater Revival splittrades? Nej. Därför att John Fogerty, sångare och låtskrivare, litade inte på någon annan i bandet. Han skulle vara inne och liksom micromanagea precis allting. Och till sist blev han så ovän med sin egen bror att de fortfarande inte pratar. Oj då. Tycker jag finns en parallell man kan dra till <laughs> Marconi. Nej, äh, men han är väldigt driven. Ja, exakt. Och det är, ju det hans, var det jag det är hans uppfinning och hans eh, företag. Det är hans skötebarn här, ja. För han, är, han har ju uppenbarligen en entreprenueriell ådra också. Mm. Och i mars 1899 så sänds ju de första eh, meddelanden över kanalen då. Där han har viggat upp master på motsvarande sida. Och sen så ska han ta med sig en massa fransmän över till den engelska sidan och se den stationen också. Och då blåser det och det stormar och det regnar. Och de här stackars tjänstemännen blir gröna i ansiktet och blir åksjuka eller sjörsjuka och tycker att, kan vi inte lika gärna vända? Det, det går ju inte att telegrafera det här vädret, det begriper man väl. Och då bara skrattar han och säger, jaha, de elektromagnetiska vågorna, de bryr sig inte om att det regnar, det går alldeles utmärkt. Jaha, ja, säger du det här? Ja, ja men då får vi väl åka vidare och sen lägger man en spy över vädlingen och sen kommer man fram till slut. Och då får man ju se att nej, det blev inte påverkat av vädret. Det gick alldeles utmärkt. Han visar upp det här för den här generalen, Robert Burden Powell också. Som... Eh, Ja, för övrigt scouternas er ja. En sån här... Ja, men det är en relativt känd general. TP-fråga. Ja, den hade jag tagit. Eh, men ja, det är en annan historia. Eh, han skulle visa då det här upp, visa upp det här för honom. Och eh, då... Funkar inte grejerna. Det var otroligt pinsamt. Typiskt. Ja, just när Powell är där och ska se det här. Ja, då Han sitter och klickar och klickar och trycker på den där. Men det händer ingenting, han får inget svar- och Paul är ju en, en artig herre så han står där och ler försynt och säger Ja, men det kanske är så att en mast har hamnat ner eller blåst sönder eller någonting. Och då går de och kontrollerar eh, masten på den franska sidan. Men den funkar ju alla grejer, sitter som de ska. Och när de kommer tillbaka till baracken där, då knackar helt plötsligt den där eh, morsnyckeln för fulla muggar. Och så, så är svaret då från den engelska sidan att... Eh, Jaha, eh, vi kommer just tillbaka här från kvällsmat, det är något nytt på gång. Och då skrattar de ju mycket hjärtligt tillsammans och säger: Jaha, det var bara den mänskliga faktorn ungefär som ställer till det. Till saken har ju naturligtvis kanske lite grann att han skrattar inte direkt när han pratar med den här operatören sen, Marconi. Han fick ju en livlig utskällning. Man ju sitta på sin post ifall det kom ett meddelande. Och kanske en liten nörfil också. Det är du som hittar på där, men det kan man ju tänka sig. Kunna skicka ett meddelande över Atlanten hade varit någonting som hade sysselsatt mänskligheten under egentligen hela andra halvan av 1800-talet. Alltså att man skulle dra en lina, telegraflinje över Atlanten. Första försöket då skulle man skicka ett skeppare från ena hållet men då var kabeln så lång att det fanns inget skepp som orkade mer än där. Man bara drog ner dem överallt och vid något annat försök så höll man på att krocka med massa valar så att det var inte heller aktuellt. Och när man äntligen då... Tog en kabel från Storbritannien och en från förenta staterna och åkte mot mitten. Svetsade ihop. Ja, då skickade man lite för mycket volt i dem där så att all isolering brändes bort. Och det hann bara skickas ett meddelande innan den kabel blev obrukbar. Lite ångest ändå för den operatören som gjorde det. <laughs> ja. Eh, måste man ju säga. Ja och det hade ju dämpat entusiasmen också så när man skulle dra igång en ny insamling för nu fixar vi det ja fast det gick ju inte så bra senast. Det blir så dyrt om vi ska behöva dra en kabel för varje meddelande som ska över Atlanten. Men vår gode Marconi nu ska ju under det tidiga 1900-talet försöka med det här. Att han ska skicka meddelande över Atlanten. Hans vågor ska göra samma resa som vikingarna och Columbus har gjort. Från Poldhu i Cornwall till St. John's i Newfoundland ska resan gå 3500 km mellan dessa två punkter. Och innan han gör det så är det en annan grej som hände som jag vill ha, En liten anekdot. I egentligen händelsevis. <laughs> Nämligen han hade varit i USA också och blivit väldigt hyllad innan mm. eh, den här meddelandet över Atlanten sändes. Och han eh, var ju med på fartyg och grejer det var stora societetsfester och han var ju liksom stjärnan i eh, sammanhanget där. Och tidningarna hade hyllat honom allt möjligt. Men en dag på, när han är ute och åker på ett fartyg där som heter St. Paul, då kommer Kommer kaptenen fram och, och väldigt älskvärd och trevlig mot en. Det brukar man ju vara mot honom vid det här laget just nu. Då, men han den här var extra mycket. Och så förklarar han till slut för Marconi där på kvällen att det är ju så att det här boerkriget pågår nere i Sydafrika. Och vi som är ute och åker här hela tiden på, på havet och vi har inte en aning om vad som händer först vi kommer in i land. Och det är många engelsmän här som vill gärna vill veta det Skulle man kunna tänkas viggla upp någon form av din lilla telegraf här och få någon information? Ja, det ska väl kunna gå eller... Nej, så här säger han. Jajemensan! Molto är Jajemensan, det går alldeles utmärkt. Så då gör han det. Och på ungefär... Ja, det går inte vara mitt i Atlanten ändå upptäcker han. Jordens undning och sådär kanske kan vara ett problem, det är inte helt klart. Men när han är på 120 km avstånd från den närmsta kuststationen. Då kan han telegrafera. Och så säger han till operatören där att jag vill ha så mycket nyheter du bara kan ge mig. Och då får han där Så en och en halv timme senare ha en massa med nyheter. Och då upprättar han på det här fartyget någon liten redaktion. Och, och skriver artiklar och grejer. Och sen använder man en sån här hektograf som man har för att kopiera matsedlar. För att trycka en tidning. Så sen på morgonkvisten när alla de här ja, passagerarna kommer ner till frukosten, väldukade bord, då ligger det en liten tidning där som heter Transatlantic Times. Och där är en massa nyheter som har dumpit ner eh, direkt till fartyget. Det är den första tidningen då som ja, kan leverera nyheter på ett fartyg direkt. Och eh, när Marconi kommer ner senare till den här frukosten, han är lite försenad eftersom han har och jobbat i anatom den här tidningen. Då står ju alla gäster upp och bara applåderar och jublar. Här har vi hjälten som är ett dagsfärska nyheter. Fast vi sitter på ett fartyg omgivna av fullt med vatten överallt. Fantastiskt. Det var väl en... Var inte den en kul anekdot? <laughs> Jättehärlig anekdot. Ja, men som sagt. Hans, hans mål är ju att eh, kunna sända... Meddelanden över hela Atlanten. Ja, hans claim to fame är inte att han gör den första transatlantiska tidningen utan det är den här det som händer. var är det? December 1901. 12 december 1901. Mm. Och det finns ju många som har sagt att det är helt omöjligt det här. Den här professorn Henne Poncavie vid universitet har ju då föreläst för sina vetenskapliga jämlikar att det är totalt omöjligt att övervinna Atlanten. Eh, inte ens med, ja, men med höga master och antenner så kan man ju som längst kanske nå några hundra, hundratals kilometer. Men man kan inte komma över den här jordens rundning som finns. Det, det går inte. Och det här kommer Marconi också att behöva inse en vacker dag. Det står ju han och föreläser runt omkring på universiteten, den här ponkari. Mm. Och det är många som håller med. De de här förståelsepåarna med fysiker och matematiker. Att nej, ja, det är klart, det går ju inte. Jag tänker säga att det är många som fortfarande menar att det här första experimentet inte lyckades men vi kanske ska säga först vad det är då mm. det var ju ganska hemligt för att ingen skulle eh, ja men tänk om det gick fel då, då var det ju inte så bra om folk fick veta det så borta i England så är det ju en person som då en telegrafist som sitter tre timmar varje dag och knackar på en nyckel för tre punkter är då ett S och det ska han hålla på med i tre timmar om dagen. Ja. Och jag har ju suttit och haft sådana här monotona industrijobb ibland på som, sommarna. Och det är massor av folk som har sådana här monotona jobb. Det är otroligt. det är ju alltså, inte så roligt. Nej, det här är före ljudbokens tid också. Så ja. jag kan inte sitta och lyssna på Harry Potter och Fenix samtidigt. Det kanske är några av våra lyssnare som har sådana här jobb nu. Mm. Och, eh, lyssna på oss samtidigt. Ja, förhoppningsvis livar det upp lite. Mm. Den här killen. Som satt och knackade. Han hade ingenting att lyssna på. Han var bara tvungen att sitta och knacka i tre fyra timmar. Varenda dag. Och det kan man ju diskutera hur det här var. Syftet var ju att borta i Newfoundland. Så skulle då eh, Marconi och hans två medhjälpare. Sitta och ta emot det här meddelandet Och då hade man skickat upp drakar i luften. Eller hur? Mm. Han är 28 år i det här laget. Och sitter med hörlurar. Tryckta mot öronen. För att eh, försöka urskilja de här knackningarna. och de här... Det spelar och knastrar ju som bara den ju. Mm. Men eh, ska det gå, ska jag kunna nå fram några sådana här eh, knackningar. Att till slut så har eh, han något som man kan urskilja. Tik tik tik tik. Tik tik tik. Aha, vad är det? Är det sant, tänker jag? Inbilla mig. Är det på riktigt? Så lägger han så av sig de här hörlögarna och ropar till sig den här Kemp som är hans medhjälpare som står i dörröppningen där och eh, lyssnar på det här. Hör du det samma som jag har? Och då tittar han på sig hörlögarna och spikar upp ett stort leende. Ja, men jag hör ju, det är ju ett S. Det är vårat S. Och så kallar de in tredje förlöven där också som får lyssna och då kommer de fram till Ja, det är, det är sant. Vi, vi hör det här. De har här med gjort det omöjliga möjligt tycker de idag Ja. Och du menar att det inte har hänt? Jag menar, det är, det är fortfarande ett ifrågasatt experiment. Dels för att de har kommit fram till det här att det ska vara S-et. Det är ju mer trovärdigt med ett blindtest så att du inte inbillar dig själv att du hör någonting ja. i det stora bruset. Ja, det vet Och det. Och det, det är fortfarande inte känt precis vilken frekvens de sände på. Men man vet att de sänder med, med mellanfrekventa radiovågor. Och att man gjorde det under en tid på dygnet då hela Atlanten hade dagsljus. Det var ju året efter så skulle ju Marconi själv komma på att radiovågor funkar bättre i mörker. Mm. Eh, men den typen av radiovågor vid den här tidpunkten, de ska fastna i ionosfären. De flesta av dem absorberas i ionosfären så att det är jättesvårt att de ska ha nåt. Och många menar helt enkelt att det, det var nog något annat han hörde. Men de var ju tre stycken som hörde det här. Mm. Och var det inte på... Ja, nej, det kan det inte gärna vara. Det var ju inte natten. Nej, nej det, det är på dagen. Hela Atlanten är i dagsljus. Så det är ett ifrågasatt experiment. Sen ja. är det är ingen av oss som vet. Och de som ifrågasätter vet ju inte heller. Enligt den officiella historien så dansar de runt ett bord och jublar och kramar varann i stor lycka. Samtidigt som den här stackaren borta i England fortfarande sitter omedveten om att de jublar där borta och knackar ja. på sin morsnyckel. <laughs> så... Eh... Hur som helst så han går ju oavsett om det är sant eller inte vilket jag tror att det är ändå. Det var inte helt omöjligt att höra även fast det var svårare på dagen än på natten. Eh, så jag vill i alla fall tro <går> att det lyckades då. Den 14 december 1901 så lämnar vi en vedogörelse till tidningen och säger att vi har nu sänt det första meddelandet över Atlanten på 3550 km avstånd. Mm. Först är allmänheten ganska pessimistisk men det kommer ju att svänga till att de inser att ja det är nog sant det här. Året mm. efter så åker han ju på, på ett skepp över Atlanten då och liksom kartlägger radiovågeneras räckvidd och det är då det blir klart för honom att det funkar mycket bättre på natten också. Och, och då är det etablerat faktiskt att nu telegraferar han över Atlanten. Marconi amazed the world by sending and receiving wireless messages 3000 miles across the Atlantic. Since its invention, wireless has saved numberless ships and human lives from ocean disaster. Mankind can never forget its debt to Guglielmo Marconi. Men det är väl där någonstans han står på topp. Han kommer ju få Nobelpriset några år efter det också. Mm. Han får dela det med en annan herre som heter Brown. Ferdinand Brown. Som har uppfunnit någon form av... Någon, ja, en sluten svänkvätssystem och slag som är liksom hjälper till den här uppfinningen. Själv tycker Markon att det är jag som har kommit på uppfinningen. Han har bara förbättrat den lite grann. Men han tar ju mot priset ändå. Ju. Däremot så börjar ju stora patenttid här. För det här är ju att en enda person eller ett enda företag ska ha monopol på en sån här grej. Det kändes orimligt. Mm. Så eh, det kommer ju att vara många vetenskapsmän och ingenjörer som kastar sig över det här nu och försöker angripa det här patentet från alla möjliga håll och kanter. Och det var väl så att man hade varit lite för detaljerad när det gäller tekniken i det här patentet snarare än själva idén? Eller hur? Mm. Så kan det vara att den patentsidan som jag framförallt tänker ju på är, har ju varit ännu tidigare. Eh, 1897 så har ju Nikola Tesla skickat in en patent för radioteknik eller trådlös telegrafiteknik i USA och mars 1900 så skulle den här godkännas det är ju året efter eh, som Marconi har fått sitt patent godkänt i Storbritannien eh, sen i november 1900 så kommer Marconi söka patent i USA och nekas och det här nekandet kommer fortsätta i tre års tid och han nekas därför att Tekniken bygger på Teslas patent. Och det här som han hade fått 1896- det beskrev en annorlunda konstru konstruktion. Det är om radion är med eller utan de här Teslaspolarna- som är Nikola Teslas stora uppfinning, helt enkelt. När Marconi skickar sitt S över Atlanten- då ska Tesla ha påstått att det här gjorde han- med hjälp av 17 av Nikola Teslas patent. Han menade... Och Tesla påstått det? Ja, men bara för att han har påstått... Ja, jag tror att vi har en liten Tesla-anhängare i dig och en liten Marconi-anhängare i mig. Ja, men då har jag rätt för fler och fler historier, revisionistiska vetenskapshistoriker ger ju Tesla rätt i det här. Men, men vad men... sa du? du blandade, antingen blandar du ihop årtalen eller också har du fel... 1897 sa jag att Tesla fick sitt patent. Nej han skickar in det sen får han det godkänt i mars 1900. Men Marconi 1900. fick ju sitt godkänt 1896 och något ja, men det patentet är inte den typen av patent. Eller den sändaren och mottagaren är inte samma som han använder sen för att skicka transatlantiska vågor utan de innehåller ju eh, som Tesla ser det hans teknik. och att Tesla Tesla, teknik helt... Han var ju galen den här Carmel. Vad vet du Nikola Tesla var ju galen, han är ju den typen av geni, ett riktigt sånt där galet slash briljant geni. Man måste Men... ju kunna skapa ett företag med och föra ut den här verksamheten till allmänhetens nytta. Ja, där var ju Marconi mycket bättre och Tesla helt hopplös. Jag ska säga att 1904 så får Marconi patentet i USA också och det är inte tydligt varför egentligen. Men man ska väl säga att han har stöd av Andrew Carnegie och Thomas Edison. Och det var ju ganska tunga namn på den här tiden. Mm. Men det här patentet drar sig sen tillbaka, 1943. Ja, det är in intressant att jag säga. Men ja. det är konstigt. Jag tror att... Och det, dels så ger inte det Tesla någon ro. För han har dött några månader tidigare. Mm. Eh, utfattig. Och lite utskrattad också. <laughs> Marconi dog inte utfattig kan vi lägga till. Nej. Eh, men... Marconi, han försökte stämma amerikanska regeringen då för patentintrång. Och det är lite grann som ett svar på det här som man säger, ja men Tesla hade nog rätt ändå. Poängen är i alla fall att det finns många som menar att Nikola Tesla är radions fader och att Marconi använde hans teknik helt enkelt. Men alla de här experimenten vi dog i början, de har ju. Ja, jag, jag tycker nog att han ska ha en fjäder i hatten för det här ändå. Ja, alltså det här pågår det ju han, samtidigt. Det är oklart vem som egentligen ska ha den fjärde i hatten. Men jag skulle vilja sätta den i Marconis hatt. Ja, nej, där är vi all, i lag Tesla då. Men sen kan jag tycka att det är lite grann irrelevant där. Ja. Vem som egentligen är först också. Han blir ju ifrågasatt en del av andra skäl också Marconi. Som jag tycker är ganska spännande. Eftersom man har en... Men han har en relation med medierna Eller journalisterna som är lite speciell ju. Mm. Han har Ovanan att skämta med dem Och på den här tiden kan man inte Riktigt ta skämt, utan det är ju ja Säger man någonting då tycks det Och vid något tillfälle I USA när de frågar Någonting vad han har på gång Då säger han att ja, jag vill bygga en sändare här Som ska eh, Sända meddelanden till Mars Som de där borta kan ta emot What? Till Mars? Och så tycker de stora skräckhubriker. Nu håller Marconi på med en sändare som ska kalla hit Marsfolk ungefär. Och folk blir helt uppjagade av det här. Och sen när han kommer då, för han är på väg till England. Då går han i land där. Och, och sen så kommer journalisten och svärmar över och frågar. Jaha, hur går det med den här Marssändaren egentligen håller på med? Och då svarar han att Mars? Nej, nu har du nog missförstått dina amerikanska kollegor här. Det är ju en sån här mojäng som jag ska kunna se genom väggarna, med. Ja, som jag det. håller på att bygga, säger han. Och de är ju likadant som amerikanerna gjorde, de tycker det här. Nu håller Marconi på att bygga någon apparatur som ska kunna se genom väggar. Och sig in i folks privatliv. Och då, det, det blir ju ingen bra alls. För folk tror ju att det här är sant och att han håller på med det. Nej, från att han var i en Frankenstein-berättare blir det nu 1984. Och han blir ja. en som ska övervaka alla. Precis, och det är ju det är katastrofalt lite grann för hans rykte. Mm. Och folk börjar känna att de har huvudvärk också. Oj, en explosiv huvudvärk här. Det måste mm. ju vara Marconis eh, himla telegrafvågor här som påverkar mitt mående. Så det är mycket sådana där konstiga rykten som skrivs också. Någon tidig variant av elallergi där? <laughs> kanske där. Ja, kanske det Psykosomatiskt framkallade eh, smärtor. Mm. Det är lätt att glömma bort det här Hur spacig telegraf Trådlös telegrafteknik Eller telegrafteknik överhuvudtaget egentligen är Det finns ju flera sådana berättelser När första världskriget bryter ut Och eh, unga män som blir kallade till fronten Att deras mödrar tror att de har blivit kallade Genom telegrafen På något sätt försvunnit, försvunnit in i telegrafledningarna Och skickats till fronten Via telegrafen oh yeah. Ja för att man fattade inte hur det oh yeah. där fungerade Och det finns också en sån här anekdot Om en tysk kvinna som kommer in med en Skål ja, och vill försöka få den telegraferad till sin ja. son. Ja, det, det man har hört också. Men man kunde ju telegrafera annat än bara knastrande språkljud. Jag menar, det är ju ingen lycklig som inte förstår sig på eh, morse språket. Det här är ju radio. Vad är det? Ja, det är en form av radio vi har pratat om här. Men det är ju. Reginald Fäsenden som står för införandet av radio verkligen. Och det är ett namn som inte heller är jättekänt. Nej. Men en julafton år 1906 så är det några telegrafister i, på en båt som får ett meddelande där de, ja, ett vanligt meddelande det står att nu ska ni få höra någonting som ni inte är beredda på. Och helt plötsligt så har man en röst genom den här apparaten. Och någon som spelar fjolmusik. Och någon som sjunger natt. Och det blir stor uppståndelse på de här båtarna och, och de här stationerna runt omkring. Vad är detta? Dömmer de och de trängs där kring telegrafytten och lyssnar. Det tycker jag är ganska fascinerande. Då mm. har eh, den kommit på hur man eh, sänder ljud och, och tal och, och musik. Och det är då som det verkligen blir en Ja men nu kan man ju nå... Det är något helt nytt nu. Ja, det är något helt nytt nu som mm. skapas ju. Och därför kanske han borde ha lite större uppmärksamhet än någon fått mm. han var ju fysiker och kanadensare. Han hade ju jobbat med Edison under 1880-talet. Så han, han kunde ju de här grejerna med. Och eh, någonting som kallas för bärvåg. Vilket är grundstenen för radioteknik överhuvudtaget. Det är där han då eh, på något sätt kommer på här. am Mm. som är Långvågar ja, Amplitudmodulering Det är han är första här att eh, använda Det är ju Jag har inte så mycket mer om det Förutom att det är nu radion föds då, Som sen då under 20-talet kommer bli Enormt stor Och varje värld av Kotte vill ha en radio hemma Kommer forma populärkulturen Kommer ändra hur vi talar Och hur vi tänker Och hur vi förhåller oss till varandra Ja så är nog ja mm. Och man kan även sprida propaganda med hjälp av den här, vilket kommer att bli på modet senare under 30 tal och så vidare. Mm, verkligen. För så hade man ju varit orolig för att eh, när man sände meddelanden så kunde ju vem som helst höra dem. och på. Vi kommer kom tillbaka till kryptologi, jämt, om man aldrig nu Men man kunde ju då kryptera meddelanden för att eh, vem som helst kunde höra, och det var ju så man hade sett på att det var ett säkerhetsproblem. Men istället så blir det något helt annat utan syftet är blir att alla ska kunna höra. Mm, det är där som det som blir radion som sagt att så många som möjligt ska kunna höra. Mm. Så det blir en motsats. Det är inte alltid eh, den ursprungliga idén av en uppfinning blir det slutgiltiga eh, målet eller vad man ska säga med uppfinningen. Nej, det är nog det finns ganska många exempel där ja. det verkligen inte blir så. Under första världskriget så ansvarar Marconi för italienska arméns radiokommunikation. Men mellan de två världskrigen så glider han omkring på Elettra, hans lyxjakt som också är hans flytande labb. Och det här är ett stort skepp, 60 meter långt, som hade varit en del av den brittiska flottan under första världskriget. Men sen tar det slut och då köper han skeppet på en aktion. Den mm. bilden glider in där och budar på ett stort krigsfartyg som ska byggas om till lyxjakt men sen inför andra världskriget så kommer det här då bli en del av den tyska krigsmarinen 1937 och 1944 kommer det här fartyget sänkas utanför Kroatiens kust mm -hmm. eh, vraket kommer hamna i, i Jugoslaviens säger fram till slutet av 50-talet och Tito i någon sorts försök att närma sig Italien ger bort det Aha. vill ni ha en skepp vi behöver inte och så eh, hamnar i Trieste där de har haft flera såna här helt vansinnigt dyra projekt för att restaurera det. Och så har alltid fallit i sista sekunden. Därför att, ja men ska vi bränna 200 miljoner på att restaurera Marconis skepp? Det känns... Nej det känns inte rätt. Men vill man se det så ligger det i teknikparken där i Trieste och rostar. Mm -hmm. Så att så kan det gå för ett skepp. 1923, mm -hmm. vad händer i Italien då? italienska fascistpartiet är på frammarsch och Marconi kommer bli medlem där. Han kommer sitta i fascismens stora råd vilket är det högsta organet som partiet hade. Där var hans ansvar att nominera kandidater till italienska vetenskapsakademin. Och i dokument från 1930 som uppmärksammades i italiensk forskning för ungefär tio år sedan så har Marconi då suttit och Systematiskt tagit bort vissa kandidater Han har satt ett e i dem Och det här e är då Det italienska ordet ebreo Alltså jude Så att han sitter där i partirådet Och hindrar systematiskt judar Från att få tillgång till akademin Ska säga att det här är tre år innan Hitlers maktövertagande i Tyskland Och det är åtta år innan Mussolinis raslagar Men sen de italienska historikerna De är inte riktigt ensamma varför han gör det här. Vissa säger då att äh, men han var övertygad antisemit och det här var hans eget intresse. Och vissa säger att han var bara en medlöpare och gjorde det som förväntades av honom inom den liksom, fascistiska kontexten. Och det är en väldigt laddad fråga i Italien det här för han är ju en landsidol. Han är ju en nationalhjälte på många sätt där. Jag måste erkänna att jag hade inte en aning om det här. Mm. Så nu upplyser du mig här. 2002 så hittades de här dokumenten, så att det är de 10-15 senaste åren som, som det här har uppmärksammats. Men han hade en nära relation till Mussolini. Mussolini var eh, marschalk vid, vid hans andra bröllop. Och eh, han är ju med i fascistpartiet 37 när han dör. Han får en massiv hjärtattack. Men då är han ju erkänd som, som radion och den trådlösa telegrafens pappa. Det är en i två minuter världen över när han dör. Mm. Ja, 1930 hade han ju varit med och invikt eh, den här eh, världsutställningen i Sydney också. Han hade suttit på den här elettra och eh, efter att eh, de hade hållit tal där borta i Sydney så fick han ju i uppgift att trycka på någon form av knapp där som tände upp hela salen där i Sydney och mm. alla jublade och det var ju så fantastiskt att man kunde sitta på andra. För han var ju borta i Italien då när han gjorde det att man kunde tända upp någonting borta i Sydney. När man satt i Italien, ja. Det tyckte ja. folk var stort. Ja, men det är ju lite stort ändå. <skratering> det rullar ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Linkvist men, men, men, det... <skratering> men det finns i alla fall kopplingar. Det rullar Då ska vi avsluta det här avsnittet med... För första gången på ganska länge spelar Historiska Hatten. Mm. Kommer knappt ihåg hur man gör. Jo, det gör det nog. Idag är det John D. Rockefeller som står eh, åtalad. Världens rikaste man. Mm. Det vill man säga. Även idag. Eh, om man skulle lägga ihop alla rikingar som finns idag. Eller fem av de rikaste i alla fall. Så skulle man, man räknat bort inflation och massa grejer inte... Kunna komma upp i hans samlade förmögenhet som han hade. Mm -hmm. Men det är ju en bi-sak. <laughs> Kanske. Fast ändå inte. Men ska vi dra igång? Hur känner du inför utbildning som koncept? Ja, <laughs> jag vet inte. Det är väl bra. bra. Det är inte så att du hatar utbildning. Nej. Men du är emot Rockefeller. Ja, Ja, ja, det ska vara det här. Jag fattar inte hur du kan hata University of Chicago, den här stolta institutionen som har ett 30-tal Nobelpristagare bland sina alumner. Känns ganska magstarkt att du sitter här och säger att Emily Green Bulch och hennes internationella kvinnoförbund för fred och frihet inte var värd ett fredspris eller att George Smith inte var värd sitt fysikpris när han arbetade så bra med charge couple devices. Nej, det, det kanske du inte har sagt, men... Den Nej, här det har jag inte. stolta institutionen, en av de främsta universiteten i världen Det är grundat och finansierat helt och hållet av en av världshistoriens stora filantroper Över 500 miljarder kronor pumpar Rockefeller in i medicin och utbildning Inte minst University of Chicago då Eh, fem stats över huvuden har gått skola här Mackenzie King, Kanadas svar på Tage Lander tror jag Ser ut så på bilder i alla fall Hur kan man vara emot honom? Då måste man ju ställa sig frågan Hur har denna förmögenhet kunnat ackumuleras så som den har gjort? Jo, genom ohedliga allianser eh, Tuffa och hänsynslösa metoder Väldigt hänsynslösa Han har ju köpt upp eh, Det är ju inte oförbudet att köpa upp Men jag menar man sänker priset på en vara tills inte konkurrenterna längre kan stå ut. Och då antingen går de under eller så köper man upp dem. Han har ju då grundat det här Standard Oil som ganska ung, 26 år eller var han ju ungefär. Eh, och sen har det här, för han är ju oljemagnat och han har byggt upp det här imperiet med mycket hårda nyper. Han var ju allmänt eh, erkänd som en förkräcklig och hemsk eh, affärsman som ingen helst skulle ha något med att göra. Är det fult att tjäna pengar nu? Ja men det beror ju på hur man gör. Han är ute efter att sätta konkurrensen totalt ur spel ju. Och det är den som hela marknadsekonomin vilar på. Och det här kommer man också komma fram till 1911. Då man i högsta domstolen i USA delar upp det här Standard Oil på 37 olika företag. Eftersom det är, helt omöjligt. Det är omöjligt att ha... Ett så här stort företag som kan ta ut sådana överpriser när alla konkurrenter är bortknuffade med diverse och medel. Vad gör Standard Oil då? Då försöker man muta president eh, Roosevelt denna rakryggade här som då naturligtvis säger nej så går det inte till här. Eh, jag tänker inte ta någon muter. Men de hade inga skrupper i kroppen det här företaget och inte framförallt inte rocker ja, Det är inte helt snygga metoder för att tjäna pengar. Men han spelar ju ändå efter de regler som finns. De här monopolbildningen, den förbjöds ju av en anledning. Den var kanske inte så bra, men tidigare så... Han spelade ju de regler som erbjöds helt enkelt. Jag tycker enda sättet att förhålla sig till sådana här supermagnater är att kolla vad gör de för sina pengar. Och då tycker jag det är bättre att som Bill Gates och som Rockefeller skänka stora delar av sin förmögenhet för att bota cancer. Grunda universiteten att man som Roman Abramovich ska köpa Chelsea och eh, ge Andrei Kevchenko 30 miljarder kronor i lön. Det är ju inte... Då ser jag hellre att University of Chicago grundas. Ja det är mycket som har grundats på grund av den här Rockefeller- Bland annat så fick ju Carl Barks sin idé till Joakim von Ankas fiende från Pluring ifrån Rockefeller. Och det är ju så alla som har läst Karl Anka vet ju att det är en jävla skurk den här Pluring. Han tar ju till olagliga metoder och skurkaktiga maner hela tiden. Och han litar till och med Björnligan. Björnligan! Det är ju banditer, det vet man ju. Så, och från Pluring är ju då helt kopierad efter Rockefeller. Han hette ju till och med rockdack eller något sånt där. Så det är mitt motbud här. Till skillnad från den supersympatiska Joakim von Anka ja. som låter sin egen brorson leva på svältlön <laughs> samtidigt som han badar i guld. Ja, det är ju intressant att vi ska diskutera Disney-karaktärer. men. Ja, men jag följer upp inspirerat i den här pluing. Utifrån den här kategorin, eh, supermagnater, då tycker jag att det enda man kan gå på är vad gjorde man pengarna. Ja, då ska jag tala om vad man gjorde med pengarna. Man bland annat gick ihop i en kartell med det här Iggy Farben. Iggy Farben, känner du till dem? Ja. Ja, nu kommer den här avgörande dängan. Iggy Farben är de som, som använder koncentrationslägerfångar för sina ändamål. Dessutom så tillverkar de det här medlet som sen har ihjäl de här koncentrationslägerfångarna. Och de sitter ju i åckefäller i en kartell med. Väldigt nöjda över alla pengar han tjänar. Det är alltså inte det är väldigt tveksamma metoder som Rockefeller ständigt har använt. Men visst, han har ju också grundat en massa universitet och grejer. Jag vet inte om man kan ge mena handen och ta med andra på något sätt här. Och att det skulle väga upp något. Att man hamnar på noll då? Nej, jag anser ju inte och, det. Och då ligger vi helt på noll. Nej. Och då ser vi att man det... kan få ett halvt poäng här. Ja, därför men... att JCS skivbolag heter Rockefeller... Och Blue Ivy Carter är världens sötaste unge. halv poäng. Jag får inte att vi om längre. <laughs> Jay-Z och Beyoncé. Uh -huh. Världens största hiphopstjärna och världens ja, största armi ja, ja, det vet jag. Ja, ja. Men, hur har det med det här gör jag? Rockefeller är ju det största hiphopbolaget och Jay-Zs eh, bolag. Det är döpt efter Rockefeller. Yes, ja. Motsatt guilt by association. Jaha, det tänker jag. För jag körde en guilt by association här. Ja, oh, ah, vad säger du? har vi slagit i gånggången här. Ja. Ding dong! Ja, det är ju både och här, som sagt. Han är en stor filantrop samtidigt som det är inte är så svårt att vara den när man har så mycket pengar. Nej, och de här pengarna har han ju inte kommit över på, på hederliga metoder. Det kan ju ingen påstå. Nej, han har varit väldigt hänsynslös i sin konkurrens med de andra eh, motståndarna under 1800-talet och bland annat. Ja. Är det en skurk då? Ja. Jag kände själv att... Eh... <laughs> Att du inte hade... Nej, jag försökte gå in med affekt så att jag skulle på något sätt vinna över någon poäng där, men jag kände själv att det inte funkade. Nej, men en del gott har ju gjorts också och din koppling till Bill Gates där är ju rimlig att göra. att Det är klart att det är bättre att man, att man gör något bra för alla pengar också. Kurt Vonnegut, en av de bästa författarna från 1900-talet, gick på University of Chicago och lärde sig saker där. Om han inte hade grundat University of Chicago kanske vi inte hade haft Slakthus 5 och det hade varit lite sämre värld Utan den Det är någonting i alla fall Ska vi dra, ta det här skeppet i hamn? Ja, Elettra menar du? Ska vi ta Elettra i hamn? Eller ska vi sänka en utanför Kroatiens Ja, Jag tycker vi kör i land med till Italien här Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här Härliga avsnittet Av historiepodden eh, Kontakta oss gärna om ni har kommentarer Feedback mm. Ja, eh, hashtag HISTpodd på lämpligt medie, mm. socialt medier. Precis, det är historiepodden 1. Vi ses och hörs igen nästa söndag. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej, hej.